Стівен Кінг, Долорес Клейборн Коли я знову піднялася на вершину сходів, я згадала свій сон. І завмерла на горі, і саме за мотузкою огорожі, дивлячись на море. Сон, у якому Віра продовжувала передавати мені тарілки, а я продовжувала кидати їх. Я згадала звук каменя, що пробиває голову Джо, і те, наскільки ці два звуки схожі. Але в основному я думала про Віру і про себе. Про двох сук, які жили на кам'яному виступі біля узбережжя штату Мен, які жили разом останні кілька років. Я подумала про те, як ці дві суки засинали разом, коли на них навалювалися страхи, і про те, як вони проводили роки у цьому величезному будинку. Дві стерви, які закінчили тим, що більшу частину часу витрачали на те, щоб досадити одна одній. Я згадувала, як вона обманювала мене, а я відповідала їй тим самим, і як радувалась кожна з нас, коли їй вдавалося виграти раунд. Я думала про те, як їй доводилося, коли зайці і спилюки насідали на неї, як вона верещала й тремтіла, ніби тварина загнана в кут сильнішим суперником, який збирається розірвати її на шматки. Я згадала, як сідала на її ліжко, обіймала її, відчувала її тремтіння. Я відчувала її сльозу на своїй шиї, і я гладила її рідке, ламке волосся і говорила: ш-ш, Ці прокляті зайчики вже пішли. Ти в безпеці. Ти зі мною в безпеці". Але якщо я й зрозуміла щось з Енді, то це те, що вони ніколи не зникають по-справжньому, ніколи. Може здатися, що ви позбулися їх, і що більше ніде немає ні порошинки. А потім вони з'являються знову. Вони нагадують обличчя, вони завжди схожі на обличчя. І особи, на яких вони схожі, завжди ті, яких ви ніколи не хотіли бачити. Знову, у вісні чи наяву. Я думала і про те, як вона лежала на сходах і казала, що втомилася і хоче померти. І коли я стояла на тому хисткому майданчику біля моря, в мокрих калошах, я чудово розуміла, чому саме я стою на цих настільки прогнилих щаблях. Що навіть башкетники не гратимуться тут після уроків. Я теж втомилася. Я прожила своє життя так, як змогла. Я ніколи не боялася роботи, ніколи не плакала через те, що мені доведеться зробити, навіть коли це були жахливі речі. Віра мала рацію, коли казала, що іноді жінці доводиться бути стервою, щоб вижити. Але бути стервою – це важка робота, я повинна вам сказати. І я дуже втомилася. І хотіла померти, і мені здалося, що ще не пізно знову спуститися вниз. Але цього разу мені зовсім не обов'язково спускатися до підніжжя, якщо я не хочу цього. Потім я знову почула її віру. Я почула її голос так само, як тієї ночі біля криниці. Не тільки всередині себе, а й вухами. Тільки цього разу голос був глухішим, мушу я вам сказати. Тоді, у 1963 році, він був більш живим. «Про що ти можеш ще думати, Долорес?» – спитала вона своїм неприємним тоном «Поцілуй мене взад». «Я заплатила більшу ціну, ніж ти. Я заплатила більше, ніж будь-коли. Але я все одно продовжувала жити з цією платою». Я зробила навіть більше за це, коли в мене залишилися тільки зайці і спилюки та сни. Я взяла сни і сама склала їх. Пильні зайці, ну що ж, вони дісталися мене в самому кінці, але я прожила з ними до цього стільки років. Тепер і для тебе їхня черга. Але якщо тебе покинула мужність, яка була у тебе, як у той день, коли ти сказала мені, що звільнення дівчинки-айландерів – найнесправедливіша справа, тоді давай. Давай, стрибай. Тому що без мужності Долорес Клейборн ти всього на всього ще одна дурна стара. Я здригнулася й озирнулася, але довкола простягався лише істхад, темний і мокрий від морського пилу, який висів у повітрі у вітряні дні. Навколо не було ні душі. Я ще трохи постояла там, спостерігаючи за хмарами, які пливли по небу. Мені подобається спостерігати за ними, вони так високо, і вони такі вільні і мовчазні, ніби там у них є свої шляхи і завдання. А потім я повернулася і попрямувала до будинку. Разів два чи три я зупинялася, щоб трохи перепочити, тому що від довгого сидіння на сирому повітрі біля підніжжя сходів у мене почала настерпно нити спина. Але я здолала й це. Повернувшись додому, я прийняла три пігулки аспірину, Сіла в машину і попрямувала сюди. От і все. Ненсі, я бачу, що в тебе накопичилася уже ціла дюжина цих маленьких касеток. А твій добіса магнітофончик, мабуть, зараз уже вийде з ладу. Як і я, але я прийшла сюди, щоб сказати своє слово. І я сказала його. Кожне слово, кожне моє слово – це правда. Вчини зі мною, як годиться, Енді. Я зіграла свою роль. Тепер я у згоді з самою собою. Я вважаю, що це єдине, що справді має значення. Це знання того, хто ти насправді. Я знаю, хто я. Долорес Клейборн, через два місяці мені виповниться 66, я демократка і все своє життя прожила на острові Little Тол. Мені здається, я хочу додати ще дві речі, Ненсі, перш ніж ти натиснеш на кнопку «Стоп». Зрештою, в усьому світі виживають тільки стерви, а ще до зайчиків і спилу, та чорти з ними. Стівен Кінг, Долорес Клейборн Епілог Ellsworth American, 6 листопада 1992 року Жінка з острова поза підозрами З Долорес Клейборн з острова Літл Тол, давньої компаньонки місіс Віри Донован, було знято усілякі підозри в смерті місіс Донован на спеціальному засіданні суду, який був проведений учора в Мечіасі щодо справи про раптову смерть. Метою дізнання було визначити, чи померла місіс Донован неправильною смертю, що означає смерть внаслідок недбалості чи злочину. Спекуляції щодо ролі місі Клейборн у смерті її господині були засновані на тому, що місіс Донован, яка психічно була абсолютно здорова в момент своєї смерті, залишила своїй компаньйонці більшу частину свого майна, з деяких джерел стало відомо, що майно оцінюється у 10 мільйонів доларів. Бостон Глоб 20 листопада 1992 року. Щасливий день подяки в Сомервілі. Анонімний благодійний жертвує 30 мільйонів дитячому приюту. Приголомшені директори дитячого притулку в Новій Англії оголосили сьогодні на прес конференції, що Різдво прийшло дещо раніше для 150 сиріт цього року завдяки 30 мільйонній пожертві від анонімного благодійника. Ми отримали звістку про цю дивовижну пожертву від Алана Грінбуша, дуже відомого адвоката з Нью-Йорка, сказав помітно шокований Брендон Джегер, голова директорів притулку. Це зовсім неймовірно, але людина, яка ховається за подарунком, я б сказав Янгол, що стоїть за ним, серйозно вирішив приховати своє ім'я. Безумовно, всі люди, які мають відношення до притулку, сповнені подяки. Вітлі Тайд 4 грудня 1992 року Новини з острова Little Toll. За повідомленнями всюди сущої Нетті Місіс Лотта Маккендалес минулого тижня виграла у різдвяній лотереї 240 доларів Ось так подарунок на Різдво Всюди сущій Нетті так завидно! Якщо серйозно, то вітаю, Лотті! Іліо брат Джонсона Керона приїхав з Деррі допомогти Джону законопатити його катер Діпстар, поки катер знаходиться на пристані. У цьому благословенному сезоні ніщо вже не нагадує братню Любов. Чи не так, хлопчики? Джолан Абушон, яка проживає разом зі своєю онукою Патрицією, нарешті склала картинку головоломку, яка складається з двох тисяч у минулої середи. Джолан каже, що вона збирається відзначити своє дев'яностоліття наступного року, склавши головоломку із п'яти тисяч шматочків. Хай живе Джолан так тримати. Долорес Клейборн доведеться зробити літні покупки цього тижня. Вона дізналася, що її син Джо, містер-демократ, збирається відпочити від праць праведних у серпні і провести різдво на острові разом із сім'єю. Вона також повідомила, що її дочка, відома журналістка Селена Сен-Джордж, уперше за 20 років відвідає рідні місця. Долорес каже, що почувається дуже благословенною. Коли всюди Суща Нетті запитала, чи обговорюватимуть вони останню статтю Селени, опубліковану в Atlantic Monthly, Долорес тільки посміхнулася і сказала, «Упевнена, нам знайдеться про що поговорити».